A sport mellékletben képes riportot látok az IF Malmő Redhószk idei új szerzeményéről. Apám fiatalkori arcát látom a Malmői sójmok angol feliratú sisakos fiú színes képén, alatt a kép aláírás, gol királyunk, pop, i, l. A lap statisztikája szerint az Erdélyből származó játékos,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 Frumasse. Ne haragudj, fiam, jönnek majd jobb napok. Fel a fejjel, az élet szép. Felkapta a fejét a román szóra, s szemembe nézett. Intettem, hogy sírósan el ne áruljam magam, sietve tovább léptem. Vor vicc roman este? Beszél románul. Kiáltotta meglepődve. Sinunumai, sellukru káre És nem csak... Vannak dolgok, amelyeket nem felejthetünk. Legyintettem elmenőben.